2 Si til deres brødre, mitt folk, og til deres søstre, du kvinne som er blitt vist barmhjertighet. Før en rettssak mot deres mor, før en rettssak, for hun er ikke min hustru, og jeg er ikke hennes man. Og hun bør fjerne sin utukt foran sitt ansikt og sine ekteskapsbrudd mellom sine bryster, for at jeg ikke skal kle henne naken og rett og slett stille henne fram som på den dagen hun ble født og la henne bli like en ødemark og gjøre henne like et vannløst land og la henne dø av tørst. Og mot hennes sønner skal jeg ikke vise barmhjertighet, for de er utykt sønner. Deres mor har jo drevet utykt. Hun som gikk gravid med dem har handlet skammelig, for hun har sagt, «Jeg vil gå etter dem som lidenskapelig elsker mig, dem som gir meg mitt brød og mitt vann, min ull og mitt lin, min olje og mitt drikke.» «Derfor, se!» Jeg innhegner din vei med torner, og jeg vil sette opp en steinmur mot henne, slik at hun ikke finner sine egne stier. Og hun kommer med sikkerhet til å løpe etter sine lidenskapelige elskere, men hun skal ikke innhente dem. Og hun kommer sannelig til å lete etter dem, men hun skal ikke finne dem. Og hun blir nødt til å si, «Jeg vil gå og vende tilbake til min man, den første, for jeg hadde det bedre den gang enn nå.» Men hun erkjente ikke at det var jeg som hade gitt henne kornet og den søte vinen og oljen, og at jeg hadde latt henne få sølv i overflod og guld, som de gjorde bruk av for bal. Derfor skal jeg vende om og i sannhet ta bort mitt korn i detts tid og min søte vin i dens faste tid, og jeg vil rive bort min ull og mitt lin som skulle dekke hennes nakenhet. Og nå skal jeg blotte hennes kjønnsdeler for øynene på hennes lidenskapelige elskere, og det vil ikke være noen mann som kan rive henne ut av min hånd. Og jeg skal i sannhet la all hennes jubel, hennes høytid, hennes nymåne og hennes sabbat og alle hennes festtider opphøre. Og jeg vil legge hennes vinranke og hennes fikentre øde, dem som hun har sagt dette om. De er en gave til meg, som mine lidenskapelige elskere har gitt meg. Og jeg vil gjøre dem til en skog, og markens ville dyr skal i fortære dem.» «Og jeg vil kreve henne til regnskap for dagene med balbildene, som hun stadig frambrakte offerøyk for, da hun stadig pyntet sig med sin ring og sitt smykke og gikk etter sine lidenskapelige elskere, og jeg var den hun glemte», lyder Jehovas utsang. «Derfor, se, jeg overtaler henne, og jeg vil få henne til å gå ut i ødemarken, og jeg vil tale til hennes hjerte.» og fra da av vil jeg gi henne hennes vingårder og akor lavsletten som en inngang til håp. Og der skal hun i sannhet svare som i sin ungdomsdager, og som på den dag da hun dro opp fra Egypts land. Og det skal skje på den dagen, lyder Jehovas utsang, at du skal kalle mig min man, og du skal ikke lenger kalle mig min eier. Og jeg vil fjerne Baal bildenes navn fra hennes munn, og de skal ikke lenger bli husket ved sitt navn. Og for dem skal jeg på den dagen i sannhet slutte en pakt i forbindelse med markens vilde dyr og himmelenes flygende skapninger og jordens kryp. Og buen og sverde og krig skal jeg bryte i stykker og fjerne fra landet, og jeg vil la dem legge seg ned i trygghet. Og jeg vil ved forlovelse binde dig til mig til uavgrenset tid, og jeg vil ved forlovelse binde dig til mig i rettferdighet og i rätt og i kjærlig godhet og i barmhjertighet.» O jeg vil ved forlovelse binde dig til mig i trofasthet, og du skal i sannhet kjenne Jehova. «Og det skal skje på den dagen at jeg skal svare», lyder Jehovas utsangen, «jeg skal svare himmelene, og de på sin side skal svare jorden, og jorden på sin side skal svare korne og den søte vin og oljen, og de på sin side skal svare Israel, Gud skal så sed, og jeg skal sannelig så henne lik sed for mig på jorden». Og jeg vil vise barmhjertighet mot henne som ikke blev vist barmhjertighet, og jeg vil si til dem som ikke er mitt folk, «Du er mitt folk», og de på sin side skal si, «Du er min Gud».